G.F.K. A Beatles és Stanley Stanley épp úgy segített forradalmasítani és korszerűsíteni az amerikai képregényipart az 1960-as években, ahogyan Elvis és a Beatles forradalmasította a part és átformált egy egész kultúrát. Stanley an Appreciation, The Boston Herald, 2018. november 13 -a. Sosem hagyhatjuk, hogy ennek az országnak fátum doktor dirigáljon. A magunk útját kell járnunk, és erélyesnek kell maradnunk. És most, uraim, ha megbocsátanak, ideje lefektetnem nem t E szavakat Stanley adta John F. Kennedy elnök szájába a Fantasztikus négyes es 17. számában, 1963 augusztusában. Stanley 1963 májusában kinyilatkoztatta a képregények Marvel korát. És valóban, az akkoriban megjelenő Marvel képregények többségének borítóján nagy, vaskos felirat hirdette. A Marvel Comics ezennel meghirdeti a képregények Marvel korát. Mint kiderült, ez nem csupán ügyes hírverés volt. Lee és társai éppen ezen a bizonyos Marvel koron dolgoztak, vagy ismertebb nevén, a 60-as éveken. Valószínűleg 1963 volt Lee életének leginnovatívabb éve. Kreatív partnereivel, Jack Kirbyvel, Steve Ditkóval, Larry Lieberrel, Lee testvére, Don Heckel és másokkal forradalmasította a képregényt és olyan karaktereket talált ki, akik örökre megváltoztatták a popkultúrát. Csak abban az évben virágzásnak indult a pókember, Dr. Strange, a Bosszúállók és az X-Men, valamint folytatódott a fantasztikus négyes körüli felhajtás, amelyet Lee és Kirby még 1961-ben kezdett táplálni. Kopaszodása ellenére is fiatalos és energikus negyvenesként Lee mindent megtett, hogy olyan képregényekkel álljon elő, amelyekhez foghatókat még senki sem látott. Szertelenebb pillanataiban felugrott az asztalra, hogy pózokba állva nyomatékosítsa a rajzolóknak miféle extrém akciót és erőt akar viszont látni a történeteiben. A pózok puszta demonstrálásán túl az ugrálással, kiabálással és gesztikulálással az izgatottságát is közvetítette a munkatársai felé, ami ideális esetben ugyanolyan izgatottságot váltott ki belőlük is. Minden lelkesedése ellenére azonban még Lee sem sejtette, hogy pókember lesz a példaképe minden gyereknek, aki nem találja helyét a világban. Ahogyan az X-mennek hála, minden kívülálló kamasz úgy érzi majd, hogy a küldöncöknek is akad valahol egy családjuk, amely befogadja őket. Lee nem tudta, hogy a füvező hipsterek Ditko Bizarr doktor Strange történeteit olvasva magától értetődőnek tartották, hogy a képregényen dolgozók is elszálltak valamitől. És Robert Crumb ekkoriban még mindig születésnapi köszöntőkártyák rajzolásából élt meg. Lee csak annyit tudott, hogy olyan szuperhős képregényeket felügyel, és nem kis részt ír, amelyekre rákapnak a gyerekek, a tinédzserek, és, ami újdonságnak számított, az egyetemisták is. Igyekezett megszólaltatni egy némileg idősebb közönséget, még egy Amazing Adult Fantasy, Csodálatos Felnőtt Fantasy című képregényt is elindított, amelynek szlogenje így hangzott, a magazin, amely tiszteli az intelligenciádat, és nagyon úgy nézett ki, hogy sikerrel is jár. Lee energikus okostojásként híresült el, aki szereti hetszelni a munkatársait. Csak hogy az 1957-es masszív elbocsátások után nem sok munkatársa maradt, akit hetszelhetett volna. Játékossága így jobb hiány abban mutatkozott meg, ahogyan, mint egy utolsó próbálkozásként, hogy túléljen az üzletákban, a történeteit mesélte és az olvasóihoz beszélt. Például kinevezte az adott kort a saját képregényei korának. Ez a bolondos hozzáállás a maga és a rajzolói nagyon is komoly történetmesélési képességeivel kombinálva határozottan célt ért. A gyerekek, akik imádták Steve Allen, Jonathan Winters és Ernie Kovács festelen, noha számukra olykor érthetetlen humorát, vonzónak és újszerűnek találták Lee stílusát. Az eladási mutatók növekedtek, egyre több gyerek figyelt oda a képregényekre. Lee is látta ezt az asztalát elöntő olvasói levelekből, valamint a kiskamaszok próbálkozásaiból, akik igyekeztek belopózni a Marvel irodájába, hogy találkozhassanak vele és a képzeletbeli szerkesztőségi rajzolókkal, akik Lee beszámolói szerint alig várták, hogy kezet rázhassanak a rajongóikkal. De még ennek ellenére is beletelt pár évbe, hogy olyan rendezők látogassák meg lee a Marvelnél, mint Federico Fellini és Ellen Rezné hogy turnéjukon lévő San franciszkói rockztárok ugorjanak be köszönni neki, hogy az Esquire magazin tekintélyes oldalszámon keresztül foglalkozzon a Marvel képregényeivel és rajongóival, vagy hogy a Princeton angol tanszéke kijelentse a Marvel a 20. század mitológiája, ön pedig Lee e generáció homérosza. Ahhoz is el kellett telnie bő egy évnek, hogy egyetemek hívják meg Lee-t vendégelőadónak. Lee tudta, hogy a gyerekek a márverről beszélnek a boltokban és az iskolai étkezőkben, de végül két jelentős esemény vezette rá, hogy nem csupán reagál a korra, hanem formálja is azt, és immár része a kulturális diskurzusnak. Lee a képregényipar épp elég hullámvölgyét járta meg ahhoz, hogy ne tegyen fel mindent egyetlen lapra. Mindig kereste a mellékes munkalehetőségeket, vagy akár a végleges kilépés lehetőségét a képregények zugbilágából legyenek azok szabadúszóként vállalt reklámmunkák, vagy újságba szánt szindikátusi képregénycsíkok kidolgozásai, rendszeresen írta és szerkesztette Martin Goodman nem képregényes magazinjait is. A szindikátusok ügynökségek, melyek újságok és magazinok számára árulják az általuk megvásárolt anyagok felhasználási jogait. A képregénycsíkok is a szindikátusok közvetítésével futhattak párhuzamosan, akár több száz amerikai napilabban. A képregény egy hagyományosan egyetlen sorból álló párkockás, pár paneles képregény, amely napi lapokban vagy vasárnapi mellékletekben jelent meg. Lásd Garfield! Ez volt a képregények első elterjedt formátuma, jóval a későbbi füzet magazinformátum előtt. Utóbbiakat Goodman Magazine Management nevű vállalata adta ki, ennek volt része a Marvel is. Goodman nem csak Lee főnöke volt, hanem a házassága folytán a rokona is, ami az évek során hol áldásnak, hol átoknak bizonyult. Így aztán Lee készített a magazine managementnek egy You Don't Say, nem mondott című humoros kiadványt, amely akkori hírességek, köztük politikusok fényképeiből és Lee hozzájuk írt vicces szövegbuborékaiból állt. Ezzel a könnyű és élvezetes munkával bevételre tehet szert. Ráadásul Lee úgy érezte, hogy az e fajta humorral akár a nagyra becsült, de New Yorker magazinnak is konkurenciát teremthet. Mi több, a Judant's akár fontos magazinná is válhat, ez esetben pedig hátrahagyhatná a képregényeket egy biztosabb, felnőtt emberhez méltóbb foglalkozásért. Az első két szám jól fogyott. A harmadik borítóhoz Lee az akkori elnök John F. Kennedy egyik fényképét használta. Kennedynek volt néhány fel nem tüntetett kameó szerepe a Marvel képregényekben is. A mindenki által jól ismert alak egy pódium mögött állt, miközben mind a pódiumon, mind a mögötte lévő falon ott díszelektek a hatalmas elnöki pecsétek. Lee a redundanciát figurázta ki, amikor e adta JFK szájába. – Hadd mutatkozzam be! – Lee így emlékezett vissza a dologra. Amíg a magazin nyomdában volt, John F. Kennedy-t meggyilkolták. Szóba se jöhetett, hogy hagyjuk utcára kerülni ezt a számot. Minden példányát bezúztuk. Annyira belebetegedtem a történtekbe, hogy képtelen voltam folytatni a judoncéjt. Úgy tűnik azonban, néhány példány mégiscsak megmenekült a nyomdából, mert időről időre felbukkan egy-egy eladó darab a neten. Lee akkoriban felvett pénteki barátnője, Flo Steinberg így emlékezett vissza a nemzeti tragédia egyesítő hatására. A magazine management dolgozói folyton viccelődtek rajtunk, képregényeseken. A különböző részlegek csak akkor tartottak össze, amikor hírét vettük Kennedy elnök meggyilkolásának. Mindenki abba hagyott mindent, amit csinált, és együtt hallgattuk a rádiót. Az egész országot sokkolta a Kennedy november 22-ei meggyilkolása. A Marvel képregények ahhoz hasonló játékosságot és optimizmust testesítettek meg, amelyet az emberek a fiatalos Kennedy kormányban is láttak. Ahogy JFK, Lee és Kirby is a II. világháborús generációhoz tartozott. Kirby ugyanabban az évben született, 1917-ben, mint Kennedy. Vajon sértőnek találta volna a közönség a Judon C. III. számának borítóját? A merényletet követően annyi magazin címlapját foglalta el Kennedy, hogy alig ha válthattak volna ki különösebben nagy negatív visszhangot. A lényeg, hogy maga Lee érezte úgy, személye és munkája van olyan fontos, hogy a magazint vissza kelljen tartani a közönség elől. Még ha menőbb, tájékozottabb olvasókon és számtalan tíz évesen kívüli világ nem is tudta, hogy jelentős munkát végez, nos, ő maga tisztában volt vele. És bizony már az 1940-es, 1950-es években készített képregényei is magukra vonták a média figyelmét. Miért lett volna most más a helyzet? A világ hamarosan tényleg belátta, mennyire fontosak a Marvel képregények. Miközben az ország igyekezett feldolgozni és megérteni elnöke meggyilkolását, Lee, mint a szórakoztatóiparban mindenki dolgozott tovább, tartotta a határidőket, készítette a képregényeket, fokozta a már lendületét. Nagyjából ugyanekkor aktív volt egy másik jelentős középkorú kulturális figura is, akinek egy még nagyobb területen kellett hasonló kihívásokkal szembenéznie. Ed Sullivan a saját nevét viselő népszerű tévéműsor befolyásos házigazdája. Ahogy lee -nek, neki is módot kellett találnia a nemzeti traumában szenvedő amerikai közönség szórakoztatására. Sullivan korábban Angliában járt, ahol első kézből tapasztalhatta meg a Beatlemania nevű jelenséget. A Beatles több volt egy rendkívül népszerű bandánál. Olyan, szinte hisztérikus reakciókat váltottak ki, főleg a tínédzser korú lányok körében, amire még nem volt példa. Látván, hogy a Liverpooli zenészek kezdenek népszerűvé válni az Egyesült Államokban is, Sullivan 1964 elején meghívta őket három egymást követő vasárnap az esti műsorába New Yorkba. Noha egyes szakértők, így például Dick Clark popzeneguru nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a bandának, Sullivan ösztönei mást csúktak. Mire február 9-én élőben debütált Sullivan műsorában, a Beatles már nem csak Angliában, hanem az Egyesült Államokban is óriási népszerűségnek örvendett, és a műsor végére még nagyobb sztár lett. Első amerikai tévés fellépésük kulturális mérföldkővé vált. Akár csak a JFK gyilkosság kapcsán, a baby boomerök most is azt kérdezgették egymástól, te hol voltál, amikor a banda először megjelent Sullivan színpadán? Stanley azzal reagált a Kennedy gyilkosság teremtette kihívásra, hogy tovább készítette a képregényeket. A történetekben nem ejtett szót a gyilkosságról. Talán úgy érezte, semmi illőt nem tudna mondani. Pár év múlva drasztikusan megváltozott az aktuális események kommentálásával kapcsolatos hozzáállása. Azt viszont nagyon is látta, milyen változások mennek végbe a kultúrában, beleértve a Beatles jelenséget is. Az 1964. júliusában megjelenő Fantasztikus Négyes 31. számának levelezési rovatában ezt írta egy liverpúli olvasó, David Grace. Egyébként tudtátok, hogy Amerikának 13 napja két Fantasztikus Négyese van? A második a Beatles? Úgy uralják a zenét, ahogyan ti a képregényeket? Amire Lee így válaszolt: Közdév, bár lehet, hogy ezt a levelet nem is nekünk kellett volna küldened, hanem a Beatlesnek. Az ugyanabban az évben később polcokra kerülő Strange Tales 130. számában különös mesék, Bob Powell és Chick Stone előállt egy történettel, amelynek ugyanazt a címet adták, mint a Beatles első amerikai albumának. Meet the Beatles. Ebben a fantasztikus négyes lénye és fákjája a barátnőjükkel együtt hivatalosak egy Beatles koncertre, de szuperhősi kötelességeik miatt végül lecsúsznak róla. A tagjai maguk is felbukkannak a képregényben, így legalább az olvasók találkozhattak a Beatles-szel. Ahogy egyszerűen, úgy Stanley is tudta, hogy a Beatles komoly jelentőségű, még ha nem is értette teljesen, hogy miért. És még ha le is foglalta saját, ugyancsak a korszakot meghatározó képregényes munkája. A beatles ellentétben Lee-nek, legalábbis egyelőre, nem volt élő közönsége, amely koncerttermekben ünnepelhette volna a tevékenységét. Ám ahogy a Beatlesnek a maga rajongóival és klubjaival, lee is sikerült elérnie, hogy a Marvel olvasói egyszerre érezzék magukat egy tömegmozgalom és egy hasonlóan gondolkodókkal álló titkos közösség tagjainak. Ami nem kis teljesítmény. Mai kifejezéssel élve, Lee is azt csinálta, amit Sullivan. Terelgette a kultúrát, vagyis megadta a közönségnek azt, amiről nem is tudták, hogy kell nekik, amik kezükben nem vettek egy képregényt. Ahogy Dennis O'Neill képregényíró mondta Lee-ről az 1960-as években, volt egy nagyjából hét éves időszak, amikor Stan egyetlen hibát sem vétett. Hihetetlen sikerszériát produkált, és minden arannyá vált, amihez hozzáért. Tekintve a karakterei és a nagyrészt általa felépített cég elképesztő sikerét, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Lee megelőzte a korát, még ha az 1960-as évek elején ezt ő maga nem is tudta. Éveknek kellett eltelnie, hogy Stanley végül találkozzon és üzletről beszéljen a Beatles néhány tagjával. Noha állítólag ők is Marvel rajongók voltak. De végül megtörtént, ahogy később már elnökökkel is brattyizhatott. Addig pedig minden szuperhős kalanddal, levelezési rovattal és szenzációhajház hajház borító felirattal tovább alakította a kultúrát. A rajzolóival együtt hívta életre a márvel történeteit. Ő maga arra használta ezeket a történeteket, valamint a saját magára és a rajzolóira vont személyiségeket, hogy meghirdesse a Márvelkort. Amikor egy olvasó arra panaszkodott, hogy önhidtség Márvelkornak nevezni a jelenüket, hiszen más vállalatok is készítenek képregényeket, Lee azt válaszolta: Oké, akkor teremtsék csak meg a saját korukat. Ez egy szabad ország. Visszatekintve világos, hogy a korszakot formáló figurák közül Stan Lee és a Marvel Comics, amelyek szinte kezdettől fogva ugyanazt jelentették, jó úton haladt afelé, hogy fontos kulturális szereplővé váljon. Noha Kennedy és a Beatles élete és karrierje sokkal nagyobb színpadon játszódott le, Lee képregényeinek hatása az akkori és a mostani kulturális diskurzusra is vitathatatlan. Vajon Stan Lee csak jó helyen volt jó időben? Vagy előnyire fordította a helyet és időt, amely megadatott neki? Nos, ha eddig eljutottak, alig hanem kíváncsiak rá, hogyan vált Lee ilyen meghatározó figurává. Hogy meglejjük a választ, ideje, a szuperhősképregények és filmek legszebb hagyományainak megfelelően, visszaugranunk a múltba, hogy leráncsuk a leplet. Stanley titkos eredet történetéről.